Psalmul 142 O cântare lui David O rugăciune făcută când era în peșteră Cu glasul meu strig către Domnul Cu glasul meu mă rog către Domnul Îmi învărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc înainte înaintea Lui când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, Mi-a întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea